Estamos unha vez máis A equipa de divertimento para pequenos monstruos En Radio Feliz BIM E dícer Ana Luz Q Hola, moi guas Estás aí? Estou aquí Escoito así un pouco raro, a ver a falar Hola, estou aquí Eu tamén escoito ah, raro Ah, sí, mira, mira, mira, ahora está ben ¿Ahora? Eu non me escoito ahora. Claro, Son as ganancias Están aí sempre les pasas, mm. Error Agora te escoitas, non? Agora me escoito a medias A medias? Solamente sí. por un canal? Si sí. A Redemo, logo miramos Podes te coñer aí outros cascos, deses a ver Si, sí, vou a coñer outros seguinte, a Bueno, pois pues, mentes na luz Q Vai coñer outros cascos eh, Vamos aquí a ingresaros directamente os contiúdos deste divertimento para pequenos monstruos do Benres 22 de maio do ano 2015 non te escuitas? non, é igual si sí que é igual bueno, logo miramos a que pasa o que se sabemos é que hai unha aliada extraordinaria de cables no estudio unha cosa espectacular non sabemos como se vai desfacer este, esta aliada casi diría que lanzo desde aquí un pacto anti aliada de cables Os compañeiros, unha tregua, compañeiras, unha tregua en Radio Frispin. <risa> bueno, na luz ¿Qué? Dime, André. <risa> pues mientras te has por una orella <risa> Sí, es un poco extraño. Un poco esquizofrénico. Sí. Vamos aquí a adiantar vosotros los contenidos de este programa. Hoy os sea, hablaremos con Roy... Roy carballido que está en Madrid. Bueno, es un galego que vive en Madrid, como tantos otros, y que mm. lleva un blog muy interesante que se llama inforadio.blogspot.com y con él hablaremos sobre su blog y sus referencias sobre todo pues, a a causas que acontecen por aquí, por país galaico. Eso será después de introducirvos alguna causa. pois que e despoísimos a... falar con outra persoa. hai outra persoa máis animal cousa sí, José lui integrante da equipa de la ciudad en B La ciudad en B Sí de radio Betanzos. Mm, radio Betanzos encontramos aquí historia desta de radio local pois pues, dunha institución Radio Betanzos mm, que só so emite plenos municipais mm. actualmente. Ás veces pincha o sinal da radio galega Pero a súa emisión local se reduce a emitir os plenos municipais, imaginadevos E unha equipa de persoas independentes, un grupo de cidadáns de Betanzos Pois pues, desesa facer radio de maneira desinteresada, sen ningún tipo de custe para as arcas municipais Presentar un proxecto, la ciudad en B En ollo de isa Parecía que sí, pero chegaron as elexiós e aí se farou todo Falaremos con él también por teléfono Coequipa de la Ciudad en B De Radio Betanzos de Radio é unha web que recolle información e datos relativos ao mundo da radio en Xeral, especialmente con noticias da radio en Galiza e Madrid. Ademais, nela publicanse audios, jingles, sintonías, promos e curiosidades de diversas emisoras de radio. Por exemplo, nese blog Info de Radio... .blogspot.com que le va Roy carballido que tenemos en breve ahí en conexión telefónica hablando con divertimento aquí en Radio Felispín hay esta información que nos eh, se mella interesante para enlazar con tantas cosas Cadena Dial emite en Ferrol un programa informativo sobre las elecciones municipales a emisora Cadena Ser en Ferrol que emite bajo indicativo Cadena Real en Cadena Dial Rías Altas, polo 98.5 DfM de estreou dende hai uns días unha serie de programas informativos destinados a ofrecer a actualidade concernente ás eleccións municipais do 24 de maio de 2015 na Bisbarra de Ferrol Terra. O programa en cuestión está producido por Raúl Salgado, xornalista ferrolano vinculado ao diario digital Ferrol 360, Emítese de Luz a Benres entre as duas, duas e media. Esta circunstancia prodúcese despois de que, en 2012, se decidise pechar a delegación desta emisora, provocando que Cadena de ferrol deixase de ofrecer programación local para a zona. E, ainda que dende entón mantiveron os estudos na Rúa da Igrexa 184 da cidade departamental, neles tan só mantívose un técnico encargado da producción publicitaria. A inclusión deste de novo espacio informativo local podría ser, polo tanto, unha boa noticia e que é de agradecer este tipo de noticias, aínda que ten pinta de que desaparecerá unha vez rematado o período electoral. Porén, podría ser un primeiro paso para que, dende a dirección da emisora, se animasen a retomar a programación local reabrindo a redacción informativa, Pois convén recordar que ate o citado feche da delegación que supuso o despedimento de dous traballadores, Cadena Dial en Ferrol ofrecía programación local ao traveso do 98.5 con boletins informativos desde primeira hora da mañá coordinados por María Pam, nos que se realizaba un repaso diario ás noticias da cidade e da Bisbarra. Ademais, ofrecíase tamén información do tempo e tráfico. Ease un informativo diario de 30 minutos de luns a sábado, nos que se incluían reportaxes propias e entrevistas en profundidade. Do mesmo modo, atendíase a actualidade deportiva da Mande Juan Galego nun espacio diario que se emitía coa información e resultados dos equipos da Bisbarra en todas as disciplinas e categorías, dende o deporte de base até os deportistas xa consolidados. Ainda así, toda esta programación local xa se foi reducindo co paso dos anos, pois tempo atrás había un maior número de horas de produzón local, con fórmula musical e mesmo retransmisións de eventos deportivos como o Rally de Ferrol, así como a emisión dun espacio deportivos domingos pola noite, a xeito de resumo da xornada. Todo isto co apoio de numerosos patrocinadores. É que Cadena Dial era unha empresa que tiña unha gran tradición e peso entre os ouvintes de ferrolterra. Terra. Empezou emitindo en 1985, co indicativo de Radio Ferrol de la Cadena Ser, chegando a ter un gran número de horas de programación propia. Por esa emisora pasaron locutores que posteriormente chegaron a converterse en destacados comunicadores a nivel estatal. Sí, como, como Isidoro Valerio, por exemplo. Hmm. Pero aventura de Radio Ferrol duraría escasamente seis anos e en 1991 convertíase en cadena dial, supónse que seguindo as directrices que ordenaban dende cadena ser en Madrid. A pesar diso non deixou en principio de ter programación local, aínda que si sí é certo que esta se vería cada vez máis reducida, tal e como explicamos, ata que se tomou a decisión de pechar a delegación no ano 2012. De cara ao futuro, a empresa propietaria aínda ten pendente de activar o dial 93.0, que a Xunta de Galicia lle concedeu a Radio Coruña Sociedade Limitada para a localidade de Ferrol no último concurso de licenzas. A de bandita frecuencia aínda non se puso en funcionamento e descoñécese se as intencións da emisora serán poñer unha radiofórmula ou se pola contra decidirán reabrir a delegación de verdade e emitir na zona a programación seralista da cadena SER, destacando o indicativo da, de da desaparecida Radio Ferrol. En calquera caso, a Bisbarra de Ferrolterra necesita unha aposta máis decidida pola programación local, pois, dende o punto de vista da radio comercial, a oferta pola información local e comarcal é moi escasa nas emisoras que, curiosamente, poderían facelo de forma legal, pois posúen unhas licenzas outorgadas pola Xunta de Galicia, que, en cambio, están a empregar na maioría dos casos para ofrecer programacións con formato de radiofórmula, con contidos servidos íntegramente dende Madrid e sen emisión local ninguna. En o caso das que si sí emiten algo local, a duración destes programas é cada vez máis reducida. Todo isto recollíase con detalle no informe publicado no blog infoderadio.blogspot.com en outubro de 2014. Dende a publicación do debandito informe do blog Info de Radio, hai seis meses, tan só variaron dúas cousas. Por unha parte, que a intención de Sí si Radio de Galicia de emitir programación local na Bisbarra polo 105.8 non seguiu adiante, e por outra, que a Radio Voz Ferrol se decidiu a recuperar o magazine Voces de Ferrol en saneiro de 2015, tal e como se informou tamén desde ese blog. Polo que pasou de ter dúas horas de programación local en lugar de unha, que se cita no de informe. Polo demais, o panorama apenas experimentou cambio algún dendentón na radio local ferrolterráquea. Unha información que estamos tirando de info.radio.blogspot.com cuso autor Cuso bloguero estará con nós dentro dun instante aquí en Antena Roy Carballido En conexión dende Madrid, galegos en Madrid Senta paisoada da radio en Madrid Sente que fai seguimento da radio local Ferrolá, Ferrolterráquia No máis aló En esas conclusións de do informe que o propio eh, Roy Carballido fai no seu interesantísimo blog Info de Radio Hai o que segue Resulta polo tanto interesante realizar un percorrido pola historia recente da radio na Bisbarra de Ferrol para coñecer a situación actual onde se pode comprobar como a escasa ou case nula aposta por Ferrol Terra das emisoras comerciais con licenza contrasta con outros proxectos tamén comerciais xurdidos na Bisbarra pero carentes de autorización administrativa así como co importante papel destacado que xogaron e continúan facendo emisoras municipais, como é o caso de Radio Fene, que acaba de cumprir 30 anos de emisión, ou emisoras pertencentes ao terceiro sector ou comunitarias como Radio Filispín, que tamén está a celebrar ao longo desta tempada 2014-2015 o seu décimo aniversario. que se manexe das grandes corporacións mediáticas e os gobernos das institucións que teñen que ver coa concesión de licenzas. Os distintos gobernos e administracións públicas encargadas de adxudicar as licenzas de emisión están a moverse seguindo certos criterios á hora de seleccionar aos concesionarios das emisoras criterios que van dende querer premiar aos grupos de comunicación ou empresas amigas ou afins desde o punto de vista ideolóxico ou doados de controlar e manipular. Ate pretenden que se impoña de forma maioritaria a emisión en cadea con programación centralizada e así poder exercer un maior control dos contidos. Esta idea estivo presente desde os primeiros anos da historia da radio nos que se toma conciencia do poder que poderia chegar a ter este medio de comunicación. Se xa como for, os distintos gobernos que en Galiza concederon licenzas non apostaron por potenciar a radio feita aquí, Sendo cómplices e culpables da precaria situación na que se encontra o sector dos medios de comunicación e da escasa pluralidade informativa existente. Ondas de rebelión, Ondas de rebelión, Ondas de rebelión Entre rezos, curas e misas, el día está podido Si no apoya las radios libres, todo esto lo has perdido Entre retos oscuridad, minimizar, el ideal está vendido, si no apoya la radio libres, todo esto lo has perdido. Entre retos oscuridad, el ideal está podrido, si no apoya radio libre, todo esto lo has perdido. Entre retos oscuridad, el ideal está vendido, si no apoya radio libre, todo esto lo has Pues sí, estás un poco perdida, Ana Lucecú. Estamos aquí, en divertimento para pequeños monstruos. Aquí estamos. Estamos, estamos. ¿Bailas? Puh, no sé yo, ¿eh? Se estuvo para bailar. Dentro de un instante vamos a contactar con... Roy... Roy Carvallido sí. ¿Qué te parece? Pareceme muy bien Pois, Ana luce xa Dime. temos aquí pois, a, a Roy, que está detrás do cío telefónico. Ola, Roy, que tal? Que tal? Boas tardes a todos. Ola, boas tardes. Ola, boas. Bueno, ti estás aí no, no centro no que se suede ser. Bueno, eh... ne neurótico. <risa> <risa> neurótico tamén. <risa> <risa> eh, bueno, digamos que, que pretendemos eh, seguir un pouco a actualidade da radio e dos medios de comunicación. Estávamos aquí comentando, facendo unha pequena reseña do que hai nesse estupendo blog, blog que é eh infoderadio.blogspot.com, e que comanda eh, Roy Carballido, que con quen estamos a falar. Hola bueno, Roy, como surde pois pues, esa esa cousa, esa paixón polo polo radio? Titicas a isto como é? Non, a verdade es é que non me adico nin o mundo da radio, nin mundo do xornalismo, nin nada, simplemente eh pues, a radio me gusta dende dende sempre, dende que era pequeno. Eh, eh, bueno, como surgiu do blog, pois pues, eh, non sei, básicamente como no meu entorno, as miñas amizades e tal, pois pues, eh, a mí me gustaba falar de cousas de radio eh, e comentar, pois pues, tal emisora comezou a emitir en tal frecuencia e tal, eh, en no meu entorno pois pues, eso non me interesaba, no? Me dicía, "Ah, pues muy bien, tal, entonces dicen, bueno, pues por lo menos vou a vou a escribilo, eh, se si hai alguén Eh, interesado en ler algo desto de en internet, pois pues, eh, <risa> así empezou un pouco a cousa, ¿no? non non pretende ser tampouco un blog eh, que recolla toda a información da radio, ni moito menos, o non me pode levar a confusión, de feito, parece así un un pouco prepotente, Info de radio, como que te vas a topar aí toda a información da radio, non non é así, entre outras cousas, porque un un proxecto moi personal é eh, unha cousa que que digamos que publico eu as cousas que me chamaban atención E que, e que outros, pues, pois, o mellor ni chequera lle, lle teñen por que interesar, ¿no? Básicamente, cousas que a mí me, me resultan interesantes do mundo da radio eu publico, publicaría máis se tivese máis tempo, porque é unha cousa que fago por afición, no, no tempo de lezer, básicamente. Mm. O que si sí non seme llano interesante con respecto de outras páginas web, no, cekais máis importantes entre comillas É ¿no? que mm. o teu blog, con toda a modestia, no, que, que ten ter un blog, no, pois pues con ese traballo que require, pois pues, eh, ir eh, gestionándolo e actualizándolo, Dando de vida constantemente, Ten información moi ampla é, é Podemos atopar desde Más media tipo, Corporazóns mediáticas de, de Kenda, de Radio Local Mesmo Radio Comunitaria, Radio Libre Incluso sí. todo que está moi ben tamén non? Ambrangues sí. todo iso é Que a min basicamente eh, Me gusta falar un pouco de todo Non, non discriminar a, a ninguén E eh, de feito pois, eh, Eu cando escuto algo Que me chama a atención na radio pois, o, o público, non? eh por moi pequena que sexa a emisora ou inda que vaya a durar eh, un mes e mi para mí é unha novidade que está aí é que é que me parece a pena pois que sexa mencionado entre outras cousas tamén o público porque moitas veces sei que non vai a publicarse noutros sitios, ¿non? Porque non lhe van a dar esa importancia, digo, bueno, pois por lo menos tamén ter esa diferenciación, ¿non? De decir eh, bueno, pois publicar cousas que, que a mí me chaman atención é que que non están publicadas en ningunha outra parte, non? Mm. Vese tamén un especial interese pola radio local e como ti eres da zona daqui, no, da, da nosa Bisbal. Bueno, eu, eu son da Coruña, eres daqui mm. bueno, pues sí. da, da provincia, pois pues, eh, sí. se nota tamén, un pues, un interese especial por pola radio e tamén tes incluso un informe eh, no teu blog sobre a radio aquí na nosa comarca, na comarca de Ferrolterra, sí. no? Eh, es que contanos, yo... explícanos un poquíño tamén como como é bueno, ese... Porque o informe ese Decidín publicarlo Creo que foi a data por Novembro ou outubro Creo que está a data exacta Non, non me recordo agora Pero bueno, eh, trataba un pouco de reflexar eh, O que está pasando un pouco Coa radio en, en Ferrol Que a mí me, me dói un pouco Ver como Como Eh, se está perdendo a, a radio local e, sobre todo, a oferta radiofónica en Ferrol está, está diminuindo moito, non? Entre outras cousas, eh, a ver, hai varias cuestións que, que poden influir. Primeiro, eh, o, o, o que está a acontecer xa a nivel Galicia que, que bueno, pois, eh, digamos que os, os medios que, que teñen o o poder de, digamos, o control e eh, que teña a posibilidad de emitir de xeito legal en Galicia pues, son medios estatais, apenas hai proxectos puramente galegos ¿no? e se si a, a Ferrolle sumamos a, a particularidade de que, de que se atopa moi perto da Coruña eh, e demais pois eh, dá impresión como moitas emisoras non deciden apostar por abrir unha delegación en Ferrol, o mellor polo efeito precisamente de que, bueno, como está moi perto da Coruña, pois digamos que eh, o que pase en Ferrol o cubrimos dentro da Coruña. Eh, logo, agora da verdade, pois eu creo que iso non, non soe ser así, no Porque se si vos pixades, pois, por exemplo, eu que sei, cantas das roldas de prensa que se convocan en Ferrol, Eh, cantos medios da Coruña asisten a, a esa rolda de prensa a cubrir, pois, algo que se xa unha cousa importante destacada, pois eu creo que, que os medios da Coruña no fondo eh, se ocupan de, de contar as cousas a nivel local da Coruña, e eh, se si acaso se fala de Ferrol, pois eh, no, no caso de que de que haya alguna cuestión moi particular ou que se xa moi importante, non? Uh -huh. Entón, digamos que, que a radio en Ferrol eh, pois está... Eh, pois eh, indo para baixo ¿no? uh -huh. <ríe> no sei si es... E algo que aprecias, Roy eh, de maneira, digamos, eh, importante con respecto a outras cidades do Estado dos pues, enrotistas en Madrid mesmo hay, pues, unha grande cidade, ¿no? habrá emisoras locais claro, aí sí que se nota ¿no? pero o mellor a, a cidade así a nivel pues eso, dunha cidade media ¿no? como a pequena, como a Ferrol, sí. pensas que se reproduce eso en outras vilas ou hai algunha particularidade tamén que temos que engadir ao signo positivo a Ferrolá? Bueno, pode producirse en outras vilas de Galicia, eh, pero a mí sempre me chamou a atención, quizáis máis, o, o tema de Ferrol porque eu me ponho unha pele dun, dunha persoa pois, que vive en Ferrol e que busca información local e que apenas atopa ofertas, non porque as emisoras... Eh, que vin ser emisoras de Ferrol ou da Coruña de Ferrol, pois ao final acaban sendo emisoras prácticamente con información da Coruña. Non? Outro día un, un amigo meu de, de Ferrol me dicía que, que para saber como quedou o Racing pois, eh, non lle queda máis remedio que, que poñer en xogo polas, polas noites o domingo, cando antes había ata emisoras de Ferrol que retransmitían os partidos Mm. Eh, a nivel local ¿no? eh, incluso, sí, incluso estaba aquel el... mítico Carrusel Voltarría de Radio Fene exacto, <ríe> tosán, sí, sí. ¿no? Sí. donde eh... había creo recordar algún famoso político que agora está sentado con má responsabilidade importante no Parlamento, creo que, que recordar que Leababa tamén estaba aí en alguna de esas tertúrias se si non lembro malo, se si non era en ese programa era noutro ah, pues, pues de, de contido non... racinguista expresamente Radio Fene, sí. Ah, pode ser, pode ser, pois non recordo Pero bueno, o caso é que... voltaría si era de San Morales, si. sí San Sí, Morales San Morales era sí. o que, que levaba a Voltarría eh, Era eh, moi curioso ese programa Porque además se facía Incluso cando non, non Os enviado dos teléfonos móviles Daquela eu creo que nince que Había teléfonos móviles para Contactar así cos campos, non? Se facía sí. con medios moi rudimentarios pero pues era moi curioso aquel programa E que envía este programa, pois pues, cita Outras emisoras que que bueno que que tiñan programación específica para, para Ferrolterra y hoy en día parece que prima todo o, o que se fai de Madrid, ¿no? uh -huh. A a maioria das licencias que se so, otorgaron so para para Ferrole, para, para Ciudad de Ferrole, para outras vilas limítrofes están sendo utilizadas por por emisoras estatais para repetir eh segundas segunda ou terceira programación da, da sua cadeia principal, ou sea xa, normalmente programación musical, radiofórmulas musicais que tamén eh, perderon a, a capacidade de, de emitir programación local, porque hai 15-20 anos moita radiofórmulas esto a moita xente do Xendía igual de chama atención pero que hai 15-20 anos a Radio se facía eh, programación local, se facía Radio Fórmula local. Sí, exacto. E eh, hoxe en día é todo de Madrid. Si sí, mesmo eh, mesmo a nivel de Ferrol, pois pues, eh, lo que era Radio Ferrol Cadena Ser, antecedente de uh -huh. Cadena Dial, pois pues, tiña os seus 40 principais desde aquí desde desde Ferrol. Claro, si sí, sí. sí, incluso cando se transformou logo en Cadena Dial, tiña tamén Radio Fórmula local. Eh, bueno, aparte de que tiña informativos puramente Eh, programas puramente informativos tiña tamén fórmula local feita dende Ferrol, no? Eurotron Coruña M30 tiña tamén ata programación local, en fin. Sí. Eh, vamos, que a mí me dá impresión de que, de que Ferrol queda esquecida eh, e se están empregando eh, pois esas licencias para, para emitir eh, programacións que Que custan poucos cartos As grandes empresas Como claro, no? pode es... ser ese, ese ese tema De que hace unha concesión de frecuencias aquí antes estábamos a comentar por exemplo O caso do 93.0 ¿no? Que se torgou a, a sí. Radio Coruña A Sociedad Limitada Para emitir un, aquí en Ferrol Como emisora local de Ferrol eh, sí. Radio Felispín eh, Comezou a emitir ese punto do dial 93.0 O comentamos sí. aquí tamén e, bueno, pues, tan pronto se enterou hai pues, tres ou cuatro anos de que ia ser concedido, pues, a marchamos a outro punto dial, procuramos o noso sitio pero chama a atención de que ese, ese dial, esa oferta, se a, a concurso para radios privadas non se abre ao ábano para outro tipo de misuras comunitarias eh, libres que se podrían ofecer eh, de natureza ese tipo de contidos e logo, pues Non sei sé como serán as, as bases do, do concurso Supoño que habrá unha serie de cláusulas Que obriguen a misora a cumplir unha serie de requisitos Pero que se saltan a torera Como te dís logo pues, a programación o sea Consiguen claro. o dial porque teñen pasta Son grandes grupos, poden presentar un proxecto Interesante de misión, de antena e De estudio e de equipas Pero logo pues, a programación non é local É es eso... claro. que aí debería de existir Un seguimento que non existe É que debería de, de existir Un seguimento de de si esa licencia que foi otorgada a, a un determinado medio de comunicación, pues pois, si ese medio está cumplindo co proyecto que presentó para conseguir esa licencia, que este é o tema, ¿non? E aquí non se controla nada, da impresión de que, bueno, pues pois que o problema, a ver, a mí básicamente o o problema radica en que eu penso que as licencias non se otorgan por méritos eh obxectivos eh, do proxecto, efectivamente, por méritos obxectivos, eh, eu creo que se otorgan por cuestións políticas, por por os políticos de turno pois pues, les interesa controlar eh, o que se vai a decir en, en, en determinados medios, se eh, saben perfectamente pois pues, a quen poden dar unha licencia de emisión para para garantizar pois, que, que non se vai falar mal deles, non? por así decirlo, non? Mm. Para, para, para garantizar que se vai ofrecer unha programación que non vai a ser molesta para para os seus intereses. Iso mm. é, basicamente, é xa punto de vista onde radica o problema. Moi ben, estamos falando e... con, con Roy Carballido, o seu creador, das personas que eleva pois, o blog, infodaradio.blogspot.com aquí en divertimento para pequenos monstruos en Radio Flispim Cale Roy o exemplo máis así flagrante que tives ese ferrol de dislate ¿no? en canto esto que estamos a falar es decir, emisora ou emisoras que teñen o título de local, indicativo do local e que logo pues, non emiten ningún tipo de programación local Bueno, pues po podría citar prácticamente todas as radiofórmulas que emiten con licencia del Deferrol, como son Cadena 100, Rock FM que son da Cope, eh e despois Europa FM foi o mesmo, onda onda cero. Cero por Onda 0 sí. o de Onda 0 é mm, escandaloso. É escandaloso porque en parte enganar a xente, porque ademais eh, comercializa publicidade para Ferrol cando realmente eh bueno, eu, por lo menos he escuchado alguna vez anuncios de, de empresas de Ferrol que un 116 y esas empresas saben que realmente se están anunciando en una emisora donde no se está emitiendo programación eh, ninguna programación para Ferrol eh si, e si son os nas desconexións os sindicalivos de onde acer o Ferrol e tal, pero ah, no digamos os, os magazine, eh, os programas eh, repiten o, o programa da da Coruña, non, da ministra da Coruña, que se falará de Ferrol, pois xa digo cando cando toca e eh, eh moi particularmente, non? Non entón, eh, así que pense outros casos pois eh, bueno eh, po podemos citar Radio Voz bon, no seu momento tivo moita máis programación local da que ten agora, ¿no? Precisamente no informe ese que, que mencionabas mencionaba o informe da Radio en Ferrol Eh, creo que se cita que ten unha hora de programación local Agora xa cambiou Porque desde principios deste ano Volveu a apostar polo magazine das mañás local Por lo tanto, podemos decir que ten dúas horas de programación Pero só dúas horas Cando Radiobox empezou alopolo ano 98-99 en Ferrol Pois pues tiña, tiña unha aposta moito máis clara pola programación local Non somente en Ferrol, né? Eh? Radiobox tiña unha aposta moito máis clara en moitos lugares Que agora, que agora non a ten uh -huh. Incluso eh, tamén a nivel pues, de información do país sí, ¿no? Con ese informativo sí, sí, que había pola noite ¿no? Efectivamente, Está que Radio Vostro Pensas Podería ser unha emisora privada Que destacase Como uh -huh. en Cataluña pues, poder destacar RACU Que é eh, unha das emisoras privadas Que, que ten máis audiencia E que destaca e tal Pero, pero parece que a aposta do Grupo Vox Pois non vai pola radio Vai máis ben por gastar cartos na, na emisora de televisión E no periódico E parece que a radio está un pouco esquecida Estes mm. últimos anos é a impresión que dá E a nivel de emisoras eh, públicas Falamos, por exemplo, de, de Radio Fne Que si unha emisora sí. con unha grande historia Pero que na actualidade tamén está de capa caída Despois daquele proxecto importante Covipartito, ¿no? o sostido con moitas sí. subvencións Que foi radiofusión e tamén se queres falamos as últimas pinceladiñas tamén nos mencionas, porque logo contactaremos con, con elas e con eles, pois pues, da radio Betanzos, ¿no? que tamén é un estudio moi particular Si, sí, bueno, claro as emisoras municipais eu creo que son eh, moi importantes, de feito, radiofene eu creo que é o exemplo do que do que pode encarnar do que, do, verdadeiramente a unha radio municipal, porque Radio Fene cando ganou notoriedades, sobre todo, foi na época da reconversión naval, cando, cando en outros medios de comunicación non se falaba nada do que estaba pasando en Astano do que estaba pasando en Bazán eh, eh, pois era Radio Fene a única que, que contaba prácticamente esas cousas que retransmitía asambleas de traballadores así, eh, eu creo que a xente empezó a tomar conciencia de que te que esa emisora, eh, do, o sea, do poder que tiña, era a importancia que tiña ter unha emisora local propia, no? Pero lamentablemente tamén o problema das emisoras municipais é que acaban sendo a voz do seu amo, é dicir, eh, acaban sendo a radio do alcalde, co programa do alcalde, eh, eh bueno, isto é unha pena, ¿no? Devería de existir pois un pouco máis de imparcialidade, debería de, de darse dárse lle a ta a medio, a, decir, a, a oposición tamén, que, que ou incluso a entidades veciñais, entidades eh, culturais, o, o que chegou en Radio Betanzos, pois bueno, supeño que iba a abordalo agora de de primeira man con máis detalle, pero a impresión de que en ningún momento quiseron realmente dendo o concello apostar de verdade por ese proxecto, no, simplemente había aí un rapaces que querían facer radio e desixeron, pois pues, bueno, i facendo e despois Cando, cando querían sair o aire realmente pois se atoparon con, con unha serie de trabas que, bueno, que disculpas, mentiras cruzadas e ao final pois non había unha vontade clara de, de que ese proxecto pois, de apostar por ese proxecto no? é, é unha pena eu creo porque as emisoras municipais sobre todo en localidades, en municipios que que que que necesitan, digamos, esa, que demanden esa, esa información local eh, pois eu creo que son moi necesarias, non? Porque, por exemplo, Betanzos, pois, está moi perto da Coruña, se escoitan perfectamente as emisoras da Coruña, de Ferrol, pero quen fala de, de Betanzos nas emisoras da Coruña? Pois moi poucas veces se fala, non? Entón, Radio Betanzos podería perfectamente cu cubrir ese oco de, de oferta eh, local Para, para ese municipio, ¿no? Local y municipal. Bien, estamos hablando con Roy Carballido, que está en Madrid, por lo que vive en... Bueno, eh, residente habitual, bueno, residente habitual, no porque vive en Madrid, eh, Roy, pero bueno, nace en Coruña sí. y de cuando en vez se pasa por aquí y como veis, pues esculca, investiga sobre radio de manera independiente y os reflicte todo en su blog infoderadio.blogspot.com que está siendo protagonista por aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Flixpin. Bueno, Roy, sabemos que estás ocupado estas horas, No queremos uh, Ocupar máis do teu tempo En calcar caso, foi moi enriquecedor o que ouvimos O que limos aquí sí. oxe tamén e Procuraremos seguir eh, o teu blog, estar en contacto contigo De cando en vez, pois, pues, si cadra Si te prestas, pois pues, te sí. chamamos Así de seis en seis meses e tal E comentamos algunha novidade destas da, da radio Se comentaremos máis entre nos Que che parece? Pois, pues perfecto, cando, cando que irá A mí todo que se falar de radio Me, me entusiasma, así que a estova disposición. Bueno, pois pues dentro duns de instantes como dis ti, como adiantaches, falaremos coa xente do proxecto eh Cidade en B, Cidade en B de Radio Betanzos, bueno, pues un colectivo de persoas de Cidadans que queren facer radio e aí se atopan co muro pois pues, da institución. Unha aperta Roi. Moitas gracias a vos. Me saúde, acerta. saúde. E bueno, lembrade, lembrade de todos e todos. Aí ese blog estupendo, infoderadio.blogspot.com e tamén podedlo atopar en Facebook, sabe Sana. Ah, pois pues non o sabía que estaba en Facebook. Si sí, buscando aí no Facebook, eh, atoparades moita información, pois pues, continua de, de ese interesante traballo independente que fai Roy Infoderadio. Cómo estás, Ana Luzacú? Estou. Estás indo? Estou, estou. Estás regresando? Estou regresando. Porque antes estivestes por aí de festa. Sí. Guai, eso mola. Mm. Foi molón o rollo, estivo guai. Foi intenso. Intenso, en cal caso. Sí. Sí? Sí, sí, moi ben. Así, máis ou menos, ou... Así de intenso, <ríe> sí <ríe> A mí me gustó. ¿Y a ti? A mí también. Bueno, era materia prima y es espiritual. e Interpretación, dos materia prima, dos prima materia. Composición de Coltrane. Seguimos aquí soplando en Radio Felispín. Divertimento para pequeños monstruos. Y damos positivo. falar de, de Radio Betanzos a que impiden la de Betanzos impide a emisión de programación local. Info do que hoxe o noso protagonista en canto a pois pues, fonte info.radio.blogspot.com. Hai unhas semanas comentábase no blog infoderadio.blogspot.com que todo estaba preparado para que o 19 de febreiro de 2015 comenzase o programa La Ciudad en B, en Radio Betanzos que viría a resucitar en certo modo a programación local nesta emisora do Concello de Betanzos, que dende o ano 2007 aproximadamente, tan só se limita ás retransmisións dos plenos municipais, manténdose conectado o resto do tempo ás canles de audio da Radio Autonómica de Galicia. A posta en marcha deste espazo sería posible grazas á colaboración institucional do Departamento Municipal de Xuventude a OMICS, que coordinaría o programa, da Concellaría de Comercio e Participación Cidadá, que promoveu a inclusión de determinados espazos, e a Concellaría de Cultura, da que dependen as instalacións municipais. Pero finalmente, o programa non puido arrancar tal e como estaba previsto, debido a que o concello de Betanzos decidiu a última hora e de xeito unilateral quitarlles os permisos, tal e como explican os prometores da iniciativa no seu perfil de Twitter. La emisión de nuestro programa en Radio Betanzos se ha visto aplazada por la decisión unilateral del Ayuntamiento. Al final, mañana, no podremos empezar a emitir en Radio Betanzos. Han paralizado las emisiones. Debemos esperar futuras autorizaciones. Segundo indican fontes consultadas, as razóns reais escóndense detrás da burocracia e o desinterese. Os feitos son seguintes... Por parte de varios concelleiros do goberno municipal, indicouse que o secretario municipal manifestara que o técnico de son debería estar presente nas emisións, algo que confirmaron os políticos que se comprometeron a convencelo, pero a día de hoxe non se recibiu resposta por parte deles, tan só un xenérico aprazamento ata novo aviso. Porén, este punto foi desmentido polo secretario noutra reunión con varios membros do programa, indicando que o que sería preciso pasaría pola aprobación do programa nunha comisión de goberno, a constitución dun regulamento para emisora e dun consello para a radio municipal. Peticións que a día de hoxe poderían cumprirse se se empuxese un mínimo de interese, pois os requisitos económicos non son os que priman. En mentre se tiran a pelota entre uns e outros con desculpas e mentiras cruzadas o certo é que se cargaron un proxecto que x urdira de xeito voluntario e no que colaborarían periódicamente unha vintena de persoas Un proxecto que non supoñería custo ningún para as arcas municipais pois se sostería coa ilusión e ganas de facer radio que desprenden os seus promotores que ademais defenden o seu traballo explicando que la ciudad en B sería un programa branco, a político. Quedaría voz aos empresarios, deportistas, asociacións e aos alumnos dos institutos de Betanzos a través de concursos e actividades. Con este panorama poderíase sacar a conclusión de que aos políticos no fondo nunca lles interesou o proxecto ou tiñan os seus reparos, quizáis pola proximidade das eleccións. E a todo isto, a pesar de que dúas das concellarías do concello, Comercio e Participación Cidadá e Xuventude e Cultura, estaban involucradas no programa, pois había espazos destinados ao comercio, aos mozos e á cultura. E todos os concelleiros son do Partido do Goberno. Pero non obstante, xogaron durante uns cinco ou seis meses co tempo e a ilusión dos mozos promotores e colaboradores deste proxecto, permitindolles que fosen traballando nun iniciativa que finalmente non sairá ás ondas. <risa> Este comportamento e a constatación do desinterese total que demostra ter o Concello pola emisora de Radio Municipal, pois están a pagar os custos de mantenimento dun emisor e a corrente para emitir tan só unha vez ao mes o Pleno Municipal e o resto do tempo servir de autofalante ás emisións da radio autonómica, coa que conectan todo o tempo empregando así unha licenza de emisión para servir de repetidor doutra emisora durante o por... 99% do seu tempo de emisión mensual. Circunstancia que podería haberse reducida se polo menos autorizasen a emisión do citado programa de producción propia no que estiveron a traballar todo este tempo os voluntarios. Dende a equipa de La Ciudad en B... Quisieron deixar patente unha pequena mostra do traballo que hai detrás deste proxecto, realizando un vídeo promocional deste traballo radiofónico que les presentaron ao Concello de Betanzos e que sabedes que o Concello de Betanzos pasou de eles, pero totalmente. Bueno, vamos a escutar ese vídeo que fixeron, unha especie de promo. Está moi ben, vamos a escutar uns minutos para que besades un pois pues, com, Como seria, como sería sería ese proxecto de programa chamado La Ciudad en B que presentaron así de mozos e mozas eh, radiapaixoados de Betanzos y que podemos oír después de esta lectura tirada de blog estupendísimo, protagonistaos aquí en divertimento infoderadio.blogspot.com concurso responsable, rematamos de falar Roy Carvallido, vamos a escutar un poquillo de ese audio promo de la ciudad en B Bienvenidos, estáis entrando en La ciudad la ciudad de La ciudad en B. B La ciudad en B Bienvenidos a esta aventura radiofónica, a este nuevo espacio que esperemos sea capaz de colonizar las ondas y las esperanzas betancceiras. Hoy empezamos con la ciudad en B y en B porque pretendemos ir más allá de la cara. Ofreceros entretenimiento, diversión, participación a todos y a todas en un programa que nace gracias al desinterés de un grupo de voluntarios, de distintos jóvenes y vecinos de la comarca. En este caso vamos a saltarnos las reglas ortográficas y el voluntarismo lo vamos a escribir también con B, una B que nos servirá para betanceirar a base de bien. Por delante tenemos unos cuantos minutos en los que habrá tiempo para poner a prueba en un concurso a los alumnos de los tres IES betanceiros para conocer las noticias deportivas de la ciudad, los conciertos y eventos culturales que nos esperan, la historia de nuestros comercios, bares, restaurantes, consejos para acercarnos a las nuevas tecnologías o para acercarnos a un personaje en una entrevista íntima, música para estar a la última y, por supuesto, sin que falte el humor y las ganas de pasarlo bien. Bueno, era esa pequena eh, produción audiovisual que estamos vendo vídeo con as persoas, seres humanos mozos en mozas de Betanzos que queren facer ese proxecto e que, bueno, se curraron ese traballo promo Dentro dun de un instante a la LuceQ vamos a ter comunicación con un dos integrantes pues, de ese equipo de persoas, ese colectivo que en breve será además esa asociación Vamos contactar con Xoselviste Xose Luís, integrante da equipa do proxeto de programa La Ciudad en B, para Radio Betanzos. Ti como ves isto? A ver... Bueno, pois pues, xa temos comunicación con Suse Luis Hola Suse Luis Hola, Boa tarde, tarde Suse Luis, que tal? Estás aí en Betanzos, non? Ben, por aquí Muy ben, bueno, pois pues, aquí estábamos introduciendo un poquinho aos ouvintes de, de Radio Filispín de Divertimento para Pequenos monstruos pois pues, esa aventura que, que tedes aí coa co Radio Municipal, co Concello esas persoas radiapaizuadas de Betanzos, non? Que sobes? Si uh -huh. Bueno, como surde ese, ese interés pola pola participación na radio? pois pues mira, isto surde a raíz de dun curso que, que se imparte o verán pasado, eh, un curso que, que se imparte por parte do Concello, que un traballadores do Concello, eh, então pois pues, eh, ofrecemos esas rapas aos rapaces a oportunidade pues, de, de aprender o que son os rudimentos básicos de da producción audiovisual. Nesse curso pois pues, os rapaces aprendían un pouquiño pois pues, o, o que é pois pues, o elaboración dun guión eh, eh logo o que serían o, o distintos tipos de plano, a rodaxe, e a idea final é depois elaborar un un pequeno corto Entón, unha vez que remato editar editar ese corto, Unha vez que, que remate ese curso, eh falando con rapaces, pois eh eles sacan o tema da emisora municipal de de Radio Betanzos e eh, que que era unha mágoa, non? Que, que unha emisora que contaba co equipamentos como, como esta que a día de hoxe, pois pues que, que non se que nos esquitase, que non estivese facendo absolutamente nada máis que emitir os plenos municipais. Unos plenos municipais que en principio pois pues, se emite só so un unha vez ao mes, o último martes de cada mes e cando cando hai pleno. E o resto pois pues, do tempo a emisora municipal Radio Betanzos pues, pois está conectada a Radio Galega, Radio Galega Música, pois pues, emitindo eso, a, a música que, que que é o Radio Valera. A partir de aí, pois, bueno, eh, conversando con rapaces, pois, xurda a idea de facer un pequeno proxecto e eh, presentá-lo ao Concello. Eh, vemos cales son as posibles xeixóns que podería ter, ter o programa, eh, pedimos unha entrevista co, co Consellero de Cultura, que era o responsable da, da Emisora de Radio Municipal, presentámoslle aos rapaces que estarían implicados nese, nese, nese proxecto, E, eh, eh, bueno, eh, cales serían estas seccións? Eh, deixamos para un mes máis adiante pues, seguir abordando o tema Porque coincidía coas, coas festas locais E a volta, en, en setembro, pues, eh, volvemos a retomar o tema Falamos con él e conseguimos pues, ese permiso inicial para, para facer o programa E eh, comenzamos a gravar un, un piloto, un programa piloto Porque éramos conscientes de que, bueno, unha cousa é o que o proxecto plasmado en un papel e logo pois o que pode ser eso na, na práctica que, que nos podría axudar vamos para conseguir pois eh, o impulso definitivo, o apoio definitivo por parte de todas as instancias políticas. Eh nesse tempo durante toda esa andaina pois vamos eh, sumando máis xente ao proxecto, vanse incorporando novas novas seccións, eh xente incluso de de que como os digo ao principio pois pues, era era xente moi nova a que estaba implicada, xente desde os desde os 17 hasta hasta os 20 e pico anos. Durante todo ese tempo pues eso, conseguimos grabar un programa piloto de tres horas e media de duración. Un programa piloto pues, que, que incluía pues, un programa que pensamos que podía ser moi atractivo e moi variado, eh, un programa no que abriríamos pues, cunha entrevista a un comerciante ou un hostelero daqui da cidade, comenzaríamos a emitir o programa sempre tamén en horario comercial, a 7:30 da tarde para que esos esos hosteleiros, esos comerciantes, pois, quedaran un pouquiño seus aniños de, a ver a quen é o que a quen entrevistan esta semana. Logo, eh a ter un concurso eh cos, cos tres cos alumnos dos tres institutos da aquí da da cidade, un concurso pois divertido, variado, con preguntas tipo, tipo trivial, pois pues, a típica dinámica de falla un rebote para para outro equipo, comodíns, E, e, bueno para con a intención de crear un divertimento sano unha competencia así, entre os tres institutos e proclamar a final de ano a final de curso pues ta calcería o, o instituto o instituto gañador Despois tiñamos pues pois, eh, otras colaboracións pues pois, con conseco aballdora do, do telecentro municipal, pues también teríamos unha pequena seccións de con informáticos. Eh, teríamos, pois, unha sección no que Analizaríamos o que é a actualidade deportiva Da cidade pois, do, do Betantos, que é o fútbol Do Santo Domingo, que é o representante de baloncesto Que até faipouco estaba en Liga Eva o, a, unha, unha liga que temos aquí local Unha liga de peñas que, en, xa, eh, De interés xa, Que son moitos os equipos que, que están a participar Mas outros deportes que cuides en xudir teríamos unha pequena sección de humor Se tiñamos a varios monologuistas de, de renome Galegos Eh, interesados en participar eh, Teríamos unha xenda cultural Centrándonos aquí en Betanzos En toda unha comarca da Coruña eh, Finalmente, pois Se non se me esquece nada Remataríamos con, cunha entrevista A un persoaxe, a un persoero de, de Betanzos eh, E tamén, pois, cunha sesión xa, Como, como un, pequeno, un pequeno apéndice do programa Unha sesión eh, de música A cargo de, de dous DJs Precisamente un deles Na pois, eh, cidade de Ferrol Eso sería o plantexamento inicial do programa eh, E nada, eh, dironnos unha data para comenzar coas emisións Que sería o daza 9 de febreiro eh, 15 días antes, eh, cando xa teñamos pois, a publicidade de repartida Anunciado en redes sociales e tal Nos encontramos con que, con que non podemos emitir Pois dicindonos que a primeira versión De que para poder emitir tiña que haber un traballador municipal presente durante as emisións ese requisito cumpliese, eh porque, porque estaría eu, a día de ata este momento cous pues, teña contrato de, bueno, te contrato de, de locutor da, da emisora municipal, e bueno, a partir de aí empezou un, un rosario de de viaxes por despachos e tal que, que bueno, se si queredes continuo contando, pero a verdad que foi, foi bastante sí. bastante complicado. Tenemos ocasión de de comentalo, dende eh, cando emite Radio Etanzos? Pois pues, eh char non se poderia previsar exactamente. Eu, por exemplo, eh entrei a traballar como como locutor no ano 99. Sí. Eh, funcionar, ou sea, pero a radio eu creo que 3 4 anos antes mínimo xa, xa existía. Eh, antes eh, previamente sí. hubo hubo dos locutores. Un un abandonou e eh, logo o abandonou o seguinte. E foi cando tíben eu oportunidades de, de entrar na emisora A emisora creo que de, de o ano 95 aproximadamente Pois debe estar emitindo mm. E o okay, que digamos unha programación normal Unha grella normal de, Pois nunca tivo programación Si, sí, si, sí, claro, cando tiñe unha plantilla Digamos que máis estable sí. en, en esas épocas ata, bueno Até 2005 o, o sea, 2005, 2007 E uno 2005 eh, Bueno, eh, dentro do Concello deciden abrir A Oficina Municipal de Información juvenil. Que pasa que en ese momento pois pues, eh si era un goberno estaba formado por un bipartito entre Partido Socialista e Bloque e, e non se puxeron de acordo pois pues, para a contratación de máis persoal. Eh, Estuvan debatindo durante meses, ao final pois pues, a solución que atoparon pois pues, foi eh, ofreceronme a min desplazarme do que sería o traballo como locutor ao, ao da oficina eu aceptei porque bueno, incrementaba, supoñía un incremento de de xornada na ah. na emisora municipal, eu emitía pola mañá, estaba contratado a media xornada, Eh, no de, levando o Departamento de Xuntos Estaría contratada a jornada completa eh, Por eso aceptei A emisora sigue emitindo uns dous anos máis e despois contra da do do novo goberno do do Partido Popular, pois foi cando se a perdeu esa, esa grella, esa parrilla na de 2 horas e media, na que bueno, por las mañas había uns contidos regulares, porque eso o, o que era o director de emisora pasou a exercer exclusivamente como xefero do gabinete de prensa do concello e o técnico da emisora da radio, pois bueno, unha vez que xa non había un locutor, digamos, para para poner voz ás emisións, pois, eh, pasou a realizar labores auxiliares en outro sí. departamentos chama atención, no Pois pues que unha radio que sopoñemos cunhas instalacións, non? Unha dotación presupostaria non un momento que conta cunha licenza, no uh -huh. eh, Siga emitir esas circunstancias únicamente emitindo, como estás a comentar, os plenos municipais e que, por outra banda, eu tive en ocasión unha ¿no? A semana pasada estar nun dosíes de, de Betanzos Dando unha pequena charliña Sobre o que son as radios libres e comunitarias E es fixen un pequeno inquirimento Alía aos rapaces de 1 de Bacheloretto E sou un das súas aulas que estiven Que tiña 30 alunas cada unha aproximadamente só so un deles coñecía a existencia de, de Radio Betanzos uh -huh. A ver, por un lado é normal Estás falando de rapaces novos E se si pensamos que desde o 2007 Non hai unha programación claro. continua Pois, pois bueno, mm. dificilmente a los no cerco irán pues pois, na casa ao seu avó ou alguén da familia para la da radio pois que mm. que que sonar, claro. incluso ainda que se se estivese emitir o xen día, pois claro, ca, ca programación que se facía naquele momento era de 11 a 12 h aproximadamente horario habitual en, en jornada escolar pois pues, eles dificilmente, a no que fora no verán iban a poder disfrutar da, da, da programación de Radio Betanzos por eso mmm, a proposta que teníamos nos parecía unha proposta fresca e interesante porque, eh, bueno, xa que todos éramos voluntarios, que é outra cousa que, que, que destacar, que nadie iba a cobrar pues, un, un euro, un céntimo por por realizar eh, ese ese programa O programa en principio planteámoslo como quincenal, logo para ver como como iba couso e logo pasaría ante fixo si pois pues, podíamos intentar incrementar a periodicidade, facelo facelo semanal. Eh, en ese programa pois pues, tentábamos coller pois pues, de distintos eh, distintos sectores, de distintos abanicos pues, coñer a captar a súa atención, pois pues, como che digo, co rapaces dos institutos, pois pues, eso si, sí, sí está un rapaz ou unha rapaza que son de de tal clase de De tal, pues, os seus compañeros, está claro, os amigos que iban a estar escutando Por outro lado, íbamos a ter aberta a, re, a, a, a, venta a xanela das, das redes sociais Para que gente pudiese interactuar a través de Twitter, a través de Facebook Con eles, con eles en directo O tema da Liga de Peñas, o, o que xe comentaba tamén a nivel de, de deportes eh, Seríamos casi o único medio que se faría un pouco eco do, do que hai unha Liga de Peñas Na que participan 20 equipos chegada eh a liga de peñas de Betanzos, pero que logo no fondo, pois pues eso, hai dous equipos creo que de Sada, hai tres ou catro equipos de Ordes, o sea, hai aquí en Avegondo, hai equipos de de outros concellos que están apuntados na na liga de peñas daqui, entonces pois pues, multiplica eso por 20 xogadores ou así de, de equipo, de cada equipo por 20 equipos, pois amigos, familiares tamén, o público potencial que podía chegar a a desenvolver o programa. Mm. Eh, eh bueno, foi eh, un unha mágoa, o que decidimos tamén nos nesse tempo foi evidentemente non quedarnos parados, eh e seguir adiante. Entonces eh unha das medidas que se nos ocorreu, xa que estamos en en período electoral, pois pues foi a realización de, de un manifesto fixemos un manifesto no que expuñeramos o que pasara neste, neste tempo claro. eh, calixeramos nosos objetivos que era eso poñer en valor unhos equipamentos municipais que están aí que non requieren ninguna inversión porque si para, para levar adianto o programa estuvesemos pues, pedindo que houvese que colocar unha antena que que duplicasa potencia sea o comprar algún equipamento novo para, para, para sala de control, pois pues bueno, no tempos de crisis se, se entendería, mm. pero no, simplemente nos os problemas son da burocracia, veñen a través de de que vin que hai que aprobar un regulamento municipal da radio, que curioso eso, que a radio boto claro. andar sin o regulamento E eh, Agora, agora precisa cando sacando un requerimento da, da ciudadanía Para participar activamente en ela Que además uh, suponho que haberá uns estatutos da emisora que, que precisamente hablen disso, no? da no, participación Non estatuto de funcionamento <risas> Nen ni <ningún> regulamento <risas> Eh, curiosamente, eu atopando notas de cando, cando estaba traballando na, na na emisora concretamente, pois iso, me atopei unhas bellas notas dun, dun pleno do ano 2004 no que os, os grupos do do plenos, cal os grupos políticos que estaban debatindo a necesidade de crear o regulamento, ano mm. 2004. Estamos no 2015, 11 anos despois non foron capaces entre todos de poñerse de acordo para aprobar unha cousa que, bueno, un regulamento deste estilo para unha rádio destas de, de características se redactaría en dúas, tres horas, se sería eleválo ao pleno e, e aprobálo en pleno. A polo menos e, teano, es, eses originais de... fins objetivos, ¿no? que se seguramente que se falaron no so momento ¿no? cando se aprobou pues, a creación dunha emisora municipal. ¿no? A partir de aí sí que se pode tirar un pouco tamén do, do fío para que esa proposta do colectivo La Ciudad en B se pues, eh, realice, estamos falando con Xose Luis, un dos integrantes de esa asociación, futura asociación sí. de, de xente apaixoada a radio, bueno, el mesmo xa é eh, pues, unha persona que traballou na radio e que pretende dinamizar a emisora municipal Radio Betanzos coa incorporación pois pues, desas de personas que veñen dese taller de radio que se realizou no xo momento a traveso da oficina de xubentude no? da, uh -huh. da vila de, de, de Betanzos Bueno, moi interesante todo isto na Lucecú ¿no? Que nos está contando Xuxa Luís Que te parece? Como iso dunha sí. emisora aí dotada presupuestariamente dun concello Que se supón que terá uns principios pues, De participación cidadá Que está inactiva, que eso supón un custe Pero que neste caso pues, non vai supoñar nada Un patacón, vai haber no. unha persona con experiencia Como é Xuxa aí Con rapazes e rapazas Para iniciarlos no medio Para ofrecer algo interesante, bonito E non pode ser Cousas que pasan, non? Mm. Bueno, José Luís, entón, cales son esas perspectivas do futuro? Ti como ves esto despois das eleccións? Porque agora mesmo, quen está no goberno de Betanzos? Agora mesmo está o Partido Socialista eh, E, bueno, eso eh, eh, o que vos estaba contando rapidiño antes era eso Que fixemos un manifesto, fixemos unha ronda de contactos con todos os partidos Para aproveitar de que estamos neste momento previo ás eleccións eh, Para conseguir polo, agora mm, o apoio de, de todas as organizas políticas Son seis as formacións que, que concorren. Las eh, seis formacións pues, conseguimos apoyo explícito de 5 cinco partidos asignaron un manifesto en que pedimos a reapertura de la radio. Pod, puedes decirlo si quieres. ¿eh? Sí, sí, bueno, pues serían eh, el Partido Socialista, Bloque Nacionalista... El Partido, Partido Socialista que no vos permite <risa> asinar un manifiesto. Sí, bueno, son cosas eh. que pasan que, bueno, <risa> ellos comprometeron... O sea, ahora, bueno, a está futuro, bien, eso está e, bien. E incluso nos dijeron que, bueno, <risa> si nos constituíamos como asociación, como asociación incluso contarían con nos para lo que sería la reacción de... Eh, ese futuro regulamento mm. o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Partido Popular, Compromiso por Galicia eh, todos eh, os partidos políticos y, eh. os únicos, <risas> e, curiosamente tamén eh, os únicos que, que non, non asenaron foi o Tantos Novo que venxendo, ou eles polo menos están vendendo como unha das mareas non? Mm. Eh, aquí na, na cidade Porque eles interpretaron que, que esto que era un, un contrato político E que si asinaban ese manifesto Que se habían obligados a cumplirlo no, En unha cláusula, bueno, do, do manifesto decíamos que, se, que, que, que os que firmaban se comprometían a poñer en marcha o programa un prazo de tres meses unha vez que pasaban as elexións uh -huh. o E sea, aí explicamos que evidentemente que éramos, éramos flexibles Que si, si levamos un ano esperando eh, un, Cerca de un ano, dentro de pouco Pois pues que non pasaba nada Por si de tres eran cinco ou seis meses Que era simplemente unha intención non? Unha declaración claro. de principios, de intención Pero nada, ao final non houbo forma de que De que se, de que que se sumara tamén Que tiñan o noso apoio verbal Pero que para plasmarlo un documento non E agora nestos días Pois pues, estamos iniciando unha campaña de recollida de firmas De asinaturas eh, de modo físico Dixando en distintos locais de, de hostelería Centros culturais E ao que se suma, pois pues, tamén unha campaña Que, que iniciamos en change.org se si a gente busca en 6.0 la ciudad en B, pois pues, eh, aparecerá pois pues, eh, esa esa iniciativa, que eh, poderían colaborar con nos pois pues, eh, pues afinando. Muy ben, pois eh José Luis, integrante da equipa de la ciudad en B, pois pues, tamén nos momento traballadores da emisora municipal Radio Betanzos, eh vos damos desde aquí o nos apoio, intentaremos tamén seguir un poquiño esta movida a través do blog info.radio.blogesbot.com, que foi o que nos levou a, a vos, e que hoxe tamén estivo aquí o seu creador, falando de divertimento. Pois, se si queres decir algo máis, se oís, adiante. Nada, eh, darvos as gracias a vos por, bueno, pues, por darnos este pequeno anaco de tempo para contarlle a xente un poquinho pues, o que está acontecendo co o noso programa. E bueno, esperemos que, que no futuro eh, Unha vez que pase esto Pois pues, eh, se poida plasmar o programa Que poida ser unha realidade Que poidamos dinamizar O que é un, unha radio que está aí que, que xa temos preparada para emitir E que por certo, o, o curioso Unha coisa que quixera comentar É que a falta de, de radio Temos dúas Porque na, na anterior etapa do, do Partido Popular Eh, Coa emisora pechada, eh, o Partido Popular eh, se preocupou con co o famoso Plan E de Zapatero Inaugurou un novo estudio de radio Carambas. Non teñamos traballadores o sea, para, para elevar a emisión a unha parrilla normal, pero o estudio no que gramos no so programa piloto, que é o primeiro estudio, é perfectamente operativo, mm. que o Partido Popular inaugurou o segundo estudio no que se gastou 73.000 euros. Impersonante. Entón, por falta de estudios, falta de medios técnicos, non é. Neste caso, claro. é simplemente, pues, vontade de, de que eles pues, abran abran as comportas en a luz verde e nos deixen facer ese programa. Mm. Non, pola nosa parte, tamén creo que o estamos facendo ben porque a emisora municipal... Eh, nestas elexións municipais iba a ser un tema porque evidentemente non iba a figurar no programa de ningún partido político e conseguimos que, que durante as se pues, introducise o tema da radio municipal e da súa reapertura no debate político outro día houve un pleno un pleno, perdón un debate municipal aquí no no, no, no Teatro Alfonseti e todos os partidos políticos en algún momento debate falaron da emisora de radio e das intencións da, da reapertura da mesma. Ah, pois pues estupendo. Eu creo pende. que son parte, gracias ao que le vamos facéndonos, facéndonos nestos meses. Bueno, pois pues desde aquí, Ana Luzo o pequeno monstro, toda a equipa de Radio Filispinto, o coletivo país, pois pues exesamos es moita sorte que ese proxecto se materialice xa aí despois a volta das eleccións que a radio de Betanzo se convirta nunha emisora ciudadá con participación e que a ciudad en B, pois pues exesa unha realidade, xoxo Luís. Moitas gracias. Unha aperta. Unha aperta, xoxaudo.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 Música de Eric Dolphy. hat and bread. Poniendo pues eso, un poquito de cosa. <risa> a todo esto que en cierto modo bastante surreal, pero aledámonos ah, desde aquí, pues que a 60 y loitando, recuperando espazos como ten que ser. Los espacios públicos a radios públicas, as emisoras municipais tamén teñen que ser da xente que mora nas súas vilas. Antes comentábamos eh, Ana Lucecú con eh, Roy Carballido, o caso particular de Radio Felispín que emitía, hmm. comezou emitindo Ana Lucecú, te, te acordas eso? Ti memoria? Si, Tomas, teño, memo teño. Tomas memorión <ríe> Non tomo nada, pero lembro Tomas rabos de pasas si, Moitos E <ríe> ¿Te, te pasas Tamén Bueno pues Nos comentaba Roy que ese caso del 93.0 que foi concedido a Radio Coruña Sociedad Limitada para montar unha radio local de Ferrol mm. esos hai un par de anos aínda non hai ni nisiquera sinal de portadora é dicir, non hai sinal de que vai a haber nada aí e eh, desde aquí desde Radio Felispín e desde moitos sitios nos tememos moito de que hai posibilidades de que houver unha emisión local como tal ¿Y qué pensas de esto, Aralucicú? De que debería de ser así. Podemos invadir ese 93. Es un reto malo. <risa> si atemos a nos. <risa> no entemos nada. No entemos nada, estamos ahí ocupando. pero Estamos muy jodidos. Pero estamos. Radio Philispin, 93.9 da FM... A emisoria, emisora libre comunitaria de Ferrol, tipo de emisoras para os que a Xunta non oferta licenza algunha, comezou as súas emisións no 93.0, pois efectivamente era un punto do dial libre axeitado para a emisión sen interferir a outras frecuencias tan pronto como se enterou que o dial 93.0 ia sair a concurso, abandonou o mesmo e buscou outra frecuencia, un par de anos antes de que sair efectivamente esa, esa trámite no doga. Evidentemente, o concurso excluía as emisoras libres e comunitarias, as do se terceiro sector. Eso abría a posibilidade de outorgar este dial as emisoras do segundo sector, as privadas. Dera Hay un tipo cantando, non sei que é, analoceco. Ai me gusta. Tes O que se comenta é unha realidade abafante. Encanto non xa a marxinalización de emisoras locais en Ferrol e no consunto de Galicia ao Estado, xa non digamos libres e comunitarias, xa non a posterior concesión de frecuencias a grandes corporacións, como son a SER, que logo non saben o que van facer con ese dial, ou mesmo nunca emitirán programación alguna local nel. O caso da concesión de Onda Cero a Ferrol, dende hai anos, é un auténtico despropósito, un auténtico engano sobre o que non se fala, usurpando un espazo do dial concedido ao local, a Ferrol, por un sinal que vende Madrid. O único local é o indicativo que soa de Candombeza anunciando que Onda Cero emite dende Ferrol. É unha merda. Pode que aconteza o mesmo no 93.0 o antigo dial de Radio Flispín concedido a... Sociedad Coruña SL Radio Coruña SL Evidentemente, dende divertimento para pequenos monstruos, Radio Feliz Bin queremos subliñar que isto non é por, por culpa das profesionais que traballan estas emisoras serón polas directrices e políticas das corporazóns mediáticas e claro, dos grupos políticos que sextionan as administracións de Kenda Xunta e Estado, que son as que deberan controlar que as concesiós locais, radiofónicas, foran para difundir contidos locais. Esto. Bueno, estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien Bueno, esto es un disco ¿Qué? Estaba pensando que podríamos plantear aquí Un programa de cinco horas De cinco horas Tima y Seu, los fines de semana aquí Cinco horas aquí encerrados Sí, será que por fin surda algo. En é é o obxectivo, ¿non? O obxectivo é 5 horas con Ana Lucecu en Radio Frispin. En 5 horas con Mari. Te cansarías de mi 5 horas con Ana Lucecu en Radio Frispin, escutando música como esta, que é unha Pois a mí me mola. No, está ben, está ben son remixes de pezas de CRB, como dicite, C D B. C B D, eu non sei. No sabemos A mí non me preguntes. Non sabemos nada. En este caso, está moi ben o disco, moi bonito. Tío sí, sí. formato de J-Pack e mola. Ben, eh, estamos Cosas aquí raras en estes momentos do programa Divertimento para Pequenos Monstros. Un momento relax. Si. Sí. Mm, eh, me solto a melena. La luce Cups. <ríe> eh, en fin. Que? Eu que? Se quita la, ¿Qué Que me solto? En este caso... <ríe> Eh, a cuestión é eh, eh, algo realmente a ter en conta Algo como os discos de Julio Bustamante Por exemplo Que a verdade é que pobre hombre este Tenga mala sorte de apelidarse así Bustamante Pero ele chegou antes El chegou antes, si sí. E fala de Morrissey A mí este, este me gusta No, no, de Morrissey no de Evan Morrison <risas> Dicía o disco que este disco me gusta Pero había un montón de tempo que non Non me acordaba xa de él Últimamente escuto moito Viva Hate <risa> pero sí, Bustamante también tienen ahí recuperando cosas hasta el fondo de discoteca el fondo de armario sí, estaba igual ahí no el fondo de armario <risa> falando con un osito de peluche y de y repente buscando. el osito de peluche me dice mira, pequeño monstruo no vida ti ¿te acordas de, de Julio Bustamante? claro que sí Vamos risón Me recuerdas la felicidad La felicidad La felicidad hey, Vamos risón Vamos risón va Me recuerda las chicas De mi edad, de mi generación My generation babies Y los niños Abrazados a las piernas el domingo en la cocina Esperando el arroz Esperando el arroz Esperando el arroz Cuando cierro los ojos aún puedo verlos, olerlos aún, tocarlos aún. Con la punta de los dedos, con los brazos del alma, acariciar sus cuerpos, bañarlos en besos. Quisiera soñar y soñar y soñar y no despertar y no despertar. Oh, yeah. uh, uh, uh, uh. te vi, me recuerdas la libertad total, la libertad sexual, la libertad, libertad cuando la gente vivía sin miedo a lo que le pudiera pasar lo que pudieran pillar cuando la tía ni el sida nos podían parar no nos podían parar no nos podían parar y todo era vivir al día y poder amar y con tal y con cual y con cual y con tal y que ya la la baby hoye oh, yeah. Julio Bustamante de Valencia na lucecu Sí Sí, sí, esta peza que se chama Hablando de Van Morrison Hablando de Van Morrison. A mí hai un autor local acontece un pouco como Julio Bustamante, non é así coñecido polo grande público, no, solamente coñece a xente baixiña. Pero a verdade é que é auténtico Julio okay. Bustamante. Ah. E me recorda pois a un caso local que sempre lle comparei, comparei ese artista con Julio Bustamante, que non é outro que Fer Pinone Ten un punto así Bustamante moi interesante e a verdade é que tam pouco un artista local moi coñecido, traballa moi así a nivel, pois colaborou razóns con moitos amigos y amigas y nos envía os discos aquí a Radio Feliz Ping, ao Pequeno Monstro. Tienen tiempo, la libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. aquí en divertimento para pequenos monstros en Radio Feliz Ping. Ahora mismo Ana Luce Q acaba de subirse a mí. Sí, no, no, Aquí estou, subida No pesas tanto, Ana Luz no. ¿eh? que, A ver, eh, sempre é importante pues, manter un pouco o equilibrio ¿no? porque podemos pagarnos un piñazo Pero, Eu ven, sempre mantendo o equilibrio Podemos subir un pouco a mão sí, Aí ah, está sí, digo, digo, Porque se sintoniza un pouco raro e agora é mellor O <risa> verás, o verás, o verás Non sei sé como nos están escutando aí abaixo Porque nos estamos aí arriba Nos estamos moi arriba eh, Si, sí, totalmente arriba Estamos moi subidos o Si sea, <risa> sí. eh, no <risa> Eu mais Como nos estarán escutando Vamos a dar o número de teléfono de Radio Frisping Sí o noso número Tens teléfono ti en Radio Frisping Eu teño teléfono O meu teléfono é 981 37 10 40. 981 37 10 40, babies Julio Bustamante Dende Valencia Do seu álbum Sinfonía De las horas mm -hmm. Bueno pues, Ouvíamos esa peza Que se titulaba Hablando de Van Morrison Grande Bustamante Xa sabedes El isidio orixinal, Non outro E que lle parece a que non nos tema ninguén Se facemos algo Que eu sempre tive en ganas <risos> A ver qué. Es Escoitar o mensaxe da semana que hai aí grabado. Ay, que divertido. No sempre temos algunha mensaxe. realmente surrealista sí. e hoxe vámonos a facer aquí en directo en lugar de ubilo así entre nós, vamos a escolitar a mensaxe, non sabemos que hai. Claro, Pero sempre hai algo, non? Sempre hai cousas, xente que reclama débedas, tanto ta... temos que facelo máis amiúdo. Si, sí, <risas> con outras cousas. Pero sí. vamos a facer isto, que isto vai ser moi gracioso. Vamos Pon a subir ahí. o os regleta do telefone de Radio Flixpim y ahí va descolgamos dentro de unos instantes pues a aparecerá a un operador con la voz realmente divertimento ahí va tiene cuatro mensajes nuevos cuatro mensajes y hoy ha recibido una llamada sin mensaje mmm interesante mensaje número uno ahí va recibido el día 6 de abril, abril a las 14 horas 14? 18 minutos 18 minutos Mensaje para María Virtudes, que le llamo Hispana Abogados, póngase en contacto con nosotros en el teléfono 91 571 7008. Gracias. Este no está más siempre, hablando sí. preguntando por alguien que no encoñecemos aquí en Radio Flisby. No Pues, Yo en fin. Yo sí. responder a este mensaje con una llamada, no, no. pulse asterisco. Para ¿Puedo, volver ¿puedo, a escuchar mismo? el mensaje... Pulse 1. Nah. Para conservarlo, pulse 2. Nah. Para borrarlo, pulse 3. Pusa sí. ahí, pusa ahí. Para responder con un men mensaje borrado. Toma. Mensaje número a ver, 2. Recibido el día 22. 22. De abril, abril a las 14 horas 14 7 minutos. Hostia, Yo ¿qué razón era? ¿Quién es? Con eh? una llamada pulse <risa> Para a escuchar vale. el mensaje pulse 1. Con... Vamos a volver a escuchar. Mensaje número 2. Recibido el día 22 de abril a las 14 horas 7 minutos. Oh, oh, oh, oh, oh. Curioso. Tío, ¿no? A fris, ¿no? realmente <ríe> unos frikis. Yo no era, eh. <ríe> Para volver a escuchar el mensaje pulse 1. Para conservarlo pulse 2. Para borrarlo pulse 3. Sí. Pulse. Mensaje borrado. Toma. Mensaje número 3. Recibido el día 14 de mayo a las 14 horas, 14 horas. 33 minutos. ¿Más que pulse 1? Si cree que la incidencia persiste, le rogamos que pulse cero. Si desea responder a este mensaje ¿Eh? con una llamada, pulse asterisco. ¿La incidencia persiste o no persiste? Hay una incidencia ¿Un? ¿Qué, qué que no, no sabemos. Pulsa algo. Pulsa tres. Para borrarlo, pulse tres. tres. Tres, Para responder con un Pulsamos mensaje borrado. Borrado. Mensaje número 4 Madre Recibido el día... 19. 19 de mayo, mayo a las mayo. 14 horas 14, 44 14 minutos horas todos si cree que la incidencia persiste le rogamos que pulse 0 si desea responder a este mensaje <ríe> Qué insistente, que insistente está muy bien asterisco para volver a escuchar el mensaje pulse uno para conservarlo pulse 2 para borrarlo pulse <ríe> 3, tres <Sí>. para responder <ríe> mensaje borrado <ríe> Si quieres escuchar no, no hay la información mensajes. sobre sus llamadas sin mensajes pulse asterisco En caso contrario, espere por favor Sí Tiene 11 no. mensajes antiguos Ojo. No me puedo escuchar todos <risa> ahora, ¿no? Retiro el día 9 de octubre, octubre del 2013 2013 <risa> 44 Estamos un poco atrasados minutos. Este es un mensaje de Jescobre. Contacte con nosotros al 902 78 90 40. Gracias. Este nos quieren cobrar algo. Joder, es. Este es con una llamada pulse asterisco. Debemos pera para volver claro, a escuchar el mensaje pulse 1. Para nah. conservarlo pulse 2. Nah. Para borrarlo pulse 3. Sí. Mensaje borrado. Mensaje número 2. Recibido el día 28 de octubre del 2013, ¿2013? a 14 horas 14 horas es una hora clave 14 horas, sé sí, que pasa todo Anabel, mira, soy Pidi pero bueno, no te quería nada ¿eh? quería saber de Maruja y Paco porque los llevo llamándote de la mañana y no y no cogen el teléfono y me parece muy raro pero bueno, a ver si te llamo al móvil si creo que lo tengo por aquí venga, un besito Un besito Un besito Bueno, esto no hay que borrarlo Esto hay que conservarlo en cerofán con No estaba No contestaba llamar a llamar a las... ¿De qué era esto? <risa> 2013 Madre Para volver a escuchar el mensaje ahí, ahí. Pulse 1 Mensaje número 2 Recibido el día 28 De octubre oh, del oh. 2020 13. 14, 14, horas. 14, horas. 14, horas. 14 horas. 14 horas. 14 horas. 14 horas, una hora mágica. En Radio Frisbee. Ana, baby. Mira, soy Pidi Pero bueno, no te quería nada, ¿eh? Quería saber de Maruja y Paco. Porque los llevo llamándose de la mañana y no... Y no cogen el teléfono y me parece muy raro. No. Pero bueno, a ver si te llamo al móvil, que creo que lo tengo por aquí. Venga, un besito. ¿Cómo dices que se llamaba, señora? Vamos a tomar la Para volver a escuchar el mensaje Pulse 1 Mensaje número 2 Recibido el día 28 Del octubre Del a ver, a ver. 2013 A las octubre, 2013. 14, horas, 14 horas 29 minutos, <risa> 29 minutos. Nota, Ana, Ana Baby Ana Mira Baby. soy Pibi Mosquera Pero bueno, no que quería nada, ¿eh? Quería saber llamar con Paco Porque los llevo llamándose de la Marja. mañana Y no... Y, no ¿Y Paco el Y Paco. me parece muy raro Muy raro nada. Pero bueno, decirte llamo al móvil Y no que creo que nada. lo tengo por aquí Venga, un besito Un besito Bien Toma, ¿te anotá la luz de cup? Sí, sí, ahí está todo Ahí va, ahora vamos a llamar Si responder a este mensaje En una queda? llamada Pulse asterisco Asterisco Va a responder al número 6 7. 56 28 50. del 10 del pulse 2014 a luz de confirmar. Ana Baby. 2014 o 2013. Va a responder al número 605 50 pulse asterisco para confirmar. Aterisco. Esta llamada no tiene ningún coste adicional. Esto se las tarifas y planes de descuento vigentes de su línea fija Movistar. Bien. Después de finalizar la llamada, desea continuar escuchando sus mensajes? Por favor, no cuelguen y si cuelgue Os deis que quedan. Eso. Ahí está, aquí están las doce horas. <risa> horas bueno, vamos a también. llamar a Maruja. <coughs> no, a, Pili Mosquera. Pili Mosquera, Pili Mosquera. Ahí está. Ahí está. <risa> no contesta. No contesta. Hola. Hola. Hola, hola. Pili Mosquera. Sí. Hola. Pili. Hola, hola. Buenas tardes, Pili Mosquera. Mire, que tenemos aquí una mensaje en Radio Filipe Pink... Que pregunta vostede eh, por Un momentito, me perdone, por sí, favor. Sí, sí, por supuesto, supuesto, sí, por supuesto, sí. no se preocupe. A, <ríe> a la luzaco. Tómate algo. <ríe> Mire, eh, temos aquí unha chamada perdida. No sé, unha mensaxe. do 28 de de outubro do ano 2014. <ríe> sí Non escoita. Mire, temos unha chamada perdida aquí do 28 de do outubro do ano 2014 a las dúas eh, 29 minutos que pregunta por Maruja e Paco. sí si. Sí. Si, sí. se acorda vostede? Non quería nada sí. realmente. Ay, a ver, homi, explícame que no, sabes qué, que estamos moi nerviosos. Está nervioso, non no se preocupe, non se preocupe. Simplemente que... Ver, re... dime, dime, temos unha chamada perdida aquí no noso teléfono de unha tal Pili Mosquera preguntando por Maruja e sí. Paco. Si, sí, pero... Sí. Entón, nada, pues simplemente no decirle que, que, que non é este teléfono Que vostedes siga preguntando por Maruja e Paco Porque aquí non viven E que escuitamos agora mensase ¿Es que E claro, no, non, non, esto foi xa no ano 2014 E adonde llame, entón? Chamou aquí a unha radio A unha radio, radio de ferrol Ai, perdón Nada, non se preocupe, pero simplemente quedamos preocupados Sobre todo porque, claro, como non contactou con Maruja e Paco Para decirle que non, que non se preocupe Que este non era o teléfono e que sigue intentando Claro, pero preto no pues, de ana me forzoni ni foi Foi 28 de outubro do ano 2014. <risa> Pasou tempo. As 2:29 minutos. Claro, sabe. tempo xa. Sa. Bueno, como está a señora? ¿Cómo está? Está ben. Eh, bueno. que era estamos. estamos en el hospital, tenéis que perdonar. Ah, bueno, no se ah, preocupe. Bueno, bueno, bueno disculpe, señora. Está, nada nada, no se preocupe. Estamos en el hospital con mi marido, por eso salí de allí, ¿sabes? Bueno, y bueno. Dice, pero, pero tú tampoco no sabes quién es Maruja y Paco, ¿no? No, no sabemos quién es, por eso llamábamos más que nada si para yo que yo se quedara tranquila amigos, y que eso, que unos no... Unos amigos Maruja y Paco. debe de ser que a claro, algún claro. número algo. Mm. Muy bien, bueno, pues Pili Mosquera, muy, muy amable, muchas gracias por atendernos. Eh? ¿Cómo salió? Sal, ¿cómo salió aquí na, salió, no contestador de, de radio, ese mensaje antiguo, y decimos vamos a chamar a... ...a Pili Mosquera para decirle que aquí no vive Maruja y Paco... ...y que bueno, que se quede tranquila... ...porque era un mensaje que teníamos ahí tan antiguo, tan antiguo... ...que queríamos desalos ahí finiquitado y zansado. Pili. Ay, pues mucho, muchas gracias, mi amada. A ustedes, que vaya todo bien, eh, que se me llore su marido. Venga, gracias. Un besiño, Un pues, pues. besiño, un besiño. Bueno, pues fue a chamada de Ose. A chamada de Ose otro día, porque hay tantos mensajes ahí no contestadores de Radio Félix Pink. Hay que ir recuperando. Contestando todos los mensajes que nos deis sales, ¿verdad? Inda que estén equivocados. Qué amable, señora. Muy amable, muy amable, porque además teña a su marido, que estaba en su marido en hospital. Y desde aquí, pues, deseamos que vaya todo bien. Que se recupere. Que se recupere. A gente, bo a gente. Sí. A gente que nos chama, tiene que ser bo a Claro, inda que es esa de manera, pues eso. Ah, sí. para preguntar bom Pregunta Maruja e Paco. Guerreiros con guerreiros fazem zig-zig-zá. de João jogavam cachangá, tira a bota, deixa o Zé Bele Guerreiros con guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros con guerreiros fazem zig-zig-zá. Pois pues música de Astur Gilberto Rematamos Ana Lucecum Sí, xa Bueno, un programa así moi rocambolesco Na primeira hora do programa Falamos de radio, de radio sí. local Estivemos cos falando cousas serias Sí. ¿Con, con quién? ¿Con quién hablamos? Con Roy Carballido, que estaba mm. en Madrid de info de radio.blogspot.com. Y pues hablamos mm, con, José, con Luis. José Luis, integrante de equipa de La Ciudad en B, un proyecto de sí. radio, un proyecto de radio para Radio Betanzos que están ahí loitando ellos para tejer su boco, como mm. gente, gente que habita en Betanzos Humana. E despois fixemos aquí unha pequena experiencia sonora pues, Contestando a numeroso Cantidade impresionante de mensajes Que temos sin contestar aquí en Radio Friisping E sí, sí. ose pues, falamos con, con unha señora moi simpática Que se chama Piri mm. Un saúdo desde aquí, desde Radio Friisping A semana que vem prometemos contactar con, con o cobrador do FRAC Que é o que nos demandaba moita pasta Ese, ese non para de chamarnos As dúas da tarde mm. As 14 horas 14 horas Os tijó jogavam cachangá Tira, bota, deixa o Zé Belé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá programa de hoy se sacaba, a Lucecú, este divertimiento sí. para pequeños monstruos un tanto surrealista Todo vos se, se acaba sí. Vamos a, a pinchar a nuestra estupenda sintonía, Ana Lucecú Esa sintonía que a gente canta por las noites borrachos, por todo, mundo, todo, todo conoce, mundo conoce a nuestra sintonía Cantando, todo mundo Con abrazado, mundo. chorando Conte, Mismamente, todo mundo a gente, canta A gente drogándose por sí. las calles cantando esta canción uh -huh. Banderas de Bernardo Bonecci Bueno, dentro dos instantes entran por esta porta os seus compañeros... Sí. Eh, Beco, esto, Esperanza e Javi. E eh, Javi, mal espina co seus sons revelados. En breve. Estarán aquí, en directo. Continúa a programación en directo aquí en Radio Frisping, o se venres. Antes deste de programa, a cara as tres, podes escutar a Juanillo de rock as 4 As tres está o noso compañeiro Fram de sons en eh, sonido emergente. Y bueno, pues después así sigamosnos aquí, divertimento Ana Lucecu, e pequeño monstruo. A ti a venir esta semana, amigas, amigos, pequeñas y pequeños monstruos. Este programa podrás escuchar hoy sea a hora de madrugada.